أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق ومسلم <متحنت> ما انكم تنطقون وفي السماء رزقكم وماتعون الله تعالی فرمای او په سماي او په اسمان کې رزق کوستاس او رزق دے و ماتوعدون او ارسجه تاسو سره واده کولیش شپږشتم سيپاري اخیری م نو دی نموراد اغس ده نو باز و مفسیری نو دا مانا چې چه دیزک نموراد آغا در ایک زک سبب ده چې باران ده آدس ما نموراد وریز ده یعنی ده بره نده استاس وریزک ده باران په ذریه ده او باران د بره نکیگی د وریز ده طرف نکیگی خسایی تفسیر ده جمهور و مفسیری نو ده ده چه دل تا موراد وریزک هر صرف خراق ته نه ولې زک کپلوطه د دین چې انسان تکم توحید میلاو دی کم دین میلاو دې کم دنیا میلاويږي کپڑے میلاويږي خوراک بچي میلاويږي کوم برخه او نصیب چې د انسان دې نو ټولو ترې زک ویلېږي هغه ديني دې او کو دنیاوي برخه ده یو انسان ته مز الله نصیب کو تهجد الله نصیب کو دین الله نصیب کو ایمان دې ټولو ترې نو بیا اسمان کې نه سم مطلب انې دا بره لیکل شوې ده هر څه د انسان هغه بره د اسمان کې د انې د برنه هغه لیکل شوې ده و ما تو عدو نو واغه سم اسمان کې چې تاسو سره وادي کول شي اغم التکی لیکتي لوح محفوظ کې لیکل شوې دي کا اغا ثواب دې کا عقاب دی سزا ده جزاده قیامت دی کم سي زونه چې تاسو سره وادي کول شي یا اعمال دی په اعمالو <سؤال> باندې وادی دې په موز باندې په حج باندې په زکات باندې دا ټول اغبر لوح محفوظ کې لیکل شوی ده. نو الله تعالی پرمای وي او پس سما اریس کوکم پاسمان کېستا سورزک دا هر اغشه دی چې تا سره وادي کولی شي دا د بر نه مکرشوي دی لیکل شوی او رب السما او الارض ادیبس الله قسم کوي دا کوم خبره چې الله تعالی ذکر کلا چې دا هر څه د بر نه تر قیامت پوری کوم سمر سيزونه جي دي راضي به انسانان دي سڀ کي د ټول لګي شي دي جب پت جب پت الصحاب ما هو كاينن اجبت الكلام كلامه او تشوي دي تر قیامت پوری چي سكيږي پاګه ټول باندې د لکلي شي دي هي دا مثال داسه والے زمغه یو عقيدت د تقدير دا یو د قضا دا قضا سړې په سل او کې لیکه انجنیر نقشه جوړه کی او تقدیر بیا غا ټایم سره هغه سی شي یا تقدیر مطلب یو اندازہ نقشه جوړلو قضا چې سټې ماګه شي جوړولې بلا مثال انجنیر ماکه نقشه جوړ کی ګل کړي هغه سی جوړه دک څه دې کائنات جلال جل جلاله پره نقشه جوړه کړه تر قیامت پره سم له انسانانو دي د کم بسمره بچي کمزکی به پات کیږي دا حدیث کې راځي چې کله انسان د مور ګډه کینوتفی په فرشتزان سر نورانی رېجسترم رادیو د نرډ او حدیث کې راځي دا غرض کوم لیکل شي عمل اجل تفوس کیداله اجل م لیکل شي او دا څنګه یې سعید شقی دم لشي بدبخت د کنه بخت ده خبر درل تام خلقت په پروب پیدا کیږي او کوځه کیږي د سلور وړ خبره بازو کې پینځه بازو کې سلوور خبره حدیث کې دا ولي کې پرستا اغلی جسٹر دانسر والی ہوزی پاگی که نبیاں کمی رازی ہونا پاگی که زیادت رازی کلیک اولی کلیشو چی دے بزائی کی که بزائی کی که تڑیر دوایا نیو چی اولی کلیشو چی امر بیلگی نوجوانای که باو پات کی که نو کڑیر دوایا نیو سڑیو کنو بس کی وہ فات کی اللہ پرمائی دا دا برن دی اتاو سر چی که موادی که استاسا که مرزک تے دینی دے دنیاوی دے سچی او د انسان په اختیار سره انسان خپل اختیار سره کیسه سزا جزاب ذکر لیک سره انسان مجبور نه دی لکه ما یو کتاب ګو لیکل چې کڅوګه د و بوته په دې لړزي دا پرامنه نو دی به بچو کپاګل ارزي ماشاله دا اوس په خپل اختیار باندې وسړي پوری لار باندې لړو اډاکوان وو هغه په اختیار نه ما کتاب ګو لیکل نو لیکل سره انسان مجبور نه دی اعمال د انسان اختیاري دی لیک سره انسان مجبور نه دی ی الله बेनिفور رب السما و الارض الله جلال... یاد... قسم خوري او پروین می ته یله الله قسم ته ضرورت نشته قسم بعضی ټیم کې خوڑې شي د اثبات دیو مسلې د پر الله جل یع یو سړی دروغ و نه لکه قسم ولا الله جل جلال جلاله خبر حق و سجتا. ميام ده ده ده او سچ ته او مې هم د مخلوق د اصلاح د پره او به دلیل الله تعالی قسم خو ی الله پر رب د اسمان مې دی قسم پا رب دا اسمان و پا اسمان بانی زکا خوری زکا مخی مسلم زکر شوا چه هر سستاسو اسمان کی دی پا رب بسما په پا پالون کی دا اسمان می دیوی اللہوی کسمی و الارد زمک په پا پالون کې دیوی می کسمی پا دو سیزونو کسم خورم اینهو اللہ پر مای دک که خبره پا اسمان دخلی رزک نور سیزونو می زوندی دا ټول وتا سو ته بر نه ملاویږي د دې فیصله د بر نه لال تلیکتي الله پرمایدا خبره داسه حق ده دا پر رب د اسمان او د زمکه د می قسم انه ال حقن دا خبره داسه حق ده دا او داسه سیده سی او واکې خبره ده الله مثال ورکې لکه مثل مانکم تنتكون لکه تاسو خبره کوه څنګه تاسو خبرو کې شک نشته داسې د خبره کې شک نشته څنګه چې استاد د خلې نو نه بلکې نشي ستا <سطاب> په خپل باندې بلکاس خبره نشي کوله ذکرنګي ستا دخلې نه نه بلکاس وړې نشي څنګه چې ستا په خپل باندې بلکاس خبره نشي کوله ذکرنګي ستا کپړي بل څوک اچولې نشي څنګه چې ستا په خپل باندې بل څوک خبره نشي کوله ذکرنګي ستا حصے او شې چې الله تعالی تعالی لیکل بل څوکولې نشي پر اب د زمه او د اسمان مې قسم دا خبره داسې حق تا لکه تاسو چې خبره خبر خبره ده ځي الله مثال ورکړ دغه کوم واقعا مفسرین ذکر کړی علامہ اسمعائی ډېر لوی عالم تیر شوی ډېر واقعي آتی علامہ اسمعائی په مدرسې ته ته ورځي را روانو اس بڇاړه باندې یو عرب کې عرب کډیر خلق شالي سوبتلیه په لوي لوي الاکی دي باندې چان خلق دی باندې روان ته یې هغه ته زه په مدرسې ته زما کتاب الله هغه ویل ربنا کتاب زموږ خدایم کتاب شته انغه ته درځه نشته خبر ښکارشه هغه ته یو کنه دا الله کتاب د قرانه پاک دی دا و ته ماته خو له ګولوله لهون ته دا الله د کتاب نو و زاريات ذرون فالحاملات وکرا فالجاريات یسروا شکل دیزل را ورسې دو صدا یا تیو او کوم و ما تعدون دا سورې کې هغه بس ورو سره او خپل وخوا هغه چې کوم دی هغه نه حرکت لا او بیا سمه نه کلو په خلکو باندې وښي اوشلی وي الله تعالی پر ماجستا سورز اقسمان کړي ده بس رزق به ماته ملاوي الله مسپوي زه حیران نشم چې خو پاک ز خود ډېر ښه لري مدرسې د لړم دور مضبوط یقین نه سلی ای سړی پلمبیز باندې د الله کتاب اورې د دم رکل کې کیند الله په کتاب باندې چې مخه زره خپل وګسکل غس په خلکو و وشه له خپل سکړې په وګرا وړو الله بری زکرکه علام اسمعي بيزه حج تمهارو لشي سره غالبا حج لته له دکक्षात نه وکړه سره کلمه مادة چې ما پېژنې مادة چې نه مادة چې تامتاله کتاب چلوست د علام مادة بي له ګولول د الله کتاب علام اسمعي ما ته د صورت شروع کوو شوا زاريات ذروا فالحاملات وکرا ورده او چې دي ايات اور سيد معجزه پر رب السماوي انه له حق مثله ما انکم دغه الله دومره چا غوسه دومره دی وسړی شکو چا الله غوسه او الله باندې قسم خړو به چې چرګه کړه او چرګه سره دی سړی روغه چې مخلوق ته الله تعالی قسم خړو د دومره په خپل رب باندې کین الله غوسه چا الله او تک قسم خړو استارځک پسمان کړي او دا د حق دی لکه ته چې په خپل خبره کې او سره غزای کلمسمی په پات ورپسې حالاته که حدیث ضيف ابراهيم المكرمين نبي عليه الصلاه والسلام ته الله تعالى د تخفيف دنیوي او نمونه بیانې د لوط عليه السلام د کوم عذاب خوبتوري مقدمه ابراهيم عليه السلام سره د پرشتي راغلي ویناو هغه خبره اغم ذکر کړي نه لا تشويق ته بهل کړي ته د خبره معلومه نه ده شوق سره ورکوچي او خبر او استفهام تشويق ته لپاره شوق ورکولل الله پرمایه ته اندره راغلی واکیا خبر د ملمنو د ابراهیم علیه الصلاۃ السلام استاد قوم موری چکه څوک د الله نه پرمنیکی نو الله وتعازاب ور کړی اغه ملمن المکرمین چې غی عزت مند نو ملائکه الله تعالی عزت ور کړل پرشتول الله تعالی عزت ور کړل ای دخلوا علیه واغه کجدي داخل شو علیه په د ابراهیم علی السلام باندې فقالو دیو سلاما نصلیم والسلام یعنی طبعا السلام کو قال ابراہیم علیہ السلام پر میں السلام یعنی السلام علیکم تاسبنی السلامی اب سلام اخکرو کہ بے ذل کی ہوئی کہ کھو ممن کرون وجہ تو پاس لکھ لو قال فی قلبی پس ذل کی ہوئی کہ کھو ممن کرون دا کام ہناشنا دے منکر غوناته منکرزه کوې دم په اسلام کې ونشنا شې غونانه ده پکره فراغ ال اهله اراغ ابراهيم عليه السلام ال اهله اهل خپلتا پجا نراويل بيل یو يو خيرد کړې شوي نراغه اصل کې خفيتا چپ کې سه جانا شي سړي داسې بس غلې ونت کې وکشي د ترابه کې راغوي تو کې موږ عراق خو غراغ معنا جدا ده او دا وته لینه کور والا تراغی دا سی دا غی نزان را داغا کو را جودا کو او سخی و اغای رید کو زکر داغی گمان داو من هو انه بشر داغی دا گمانو چی دا گمان جدا انسانان دی پنا پرشتی دا خوراک نکی پتاو لگی دا پرشتی دا انسان په شکل شکل که دیش جن دا انسان په شکلو متشکل که دیش ای خکار مومونږ خپله یې بندنو ما ته ا چ راله نو ما ته وی و یو به ډیرر ل را سره زنانو ما یو خبره ت کوم استستااس ر وختي مونږه یو انانه کوپه را وړی ما ته و کوخور نو سره ما ته راه را وړی وه خبرهندله ما ته دومه خبره ت کوم په په کېګون نه ما ته پلان ک چې ما ه ډیرر شو تل ل را تللو ما پهې بعض نه شو ماده پلان کې زموږه پلان کې زموږه وختي د چلوکو د ګډو په شکل منځغل تماشوم په شکل لاغې دینه وبموړې باروي هغه نن موږ معلوماتو راغله خبر ده مستحکم کېږي ډیر ژر ځاده پددا سو خو یې راغانو کې پرشتم مت شکل کېږي شیطانم مت شکل کېږي وګت حدیث ته به ورسې براته او تاسو باورې دلی أغلاب کوله به اخره کېوتې اتل کرسی خو خبر ده ته خدا پرکته پریشتي متشکل شنو قاتلو لنه شي خبر ځانته نه کې ځندنه جن چې متشکل شنو کتي کتلنه تې کتلو شي کتلول شي خبر ځانته نه شیطانم کتلول نه شي غت الله تعالی سورګل مهلت ورکړل دا او ځدان متشکل کې به نه پیجن بالکل نه پیجن خبر ځانته نه روي مل اسلام ان پیجن د چا پریشتي دي او انسانان دیل بس خيو او اودا ترتیبوم دې د مل مستیادا آداب د تعامم نه شامل مر هغه مطلب دا پتا چې ټیم دروټه نه غره بیا ته پوس نه پکار راړل پکارم خو دي دا چې جمعه ته مل مر شنه واریو سره خو دا ته پوس نه کې چې چاندې راغلي شپه بګي هم حزب ته پوس کوم یوازې ځم ازه ذمہ داری څو دا ته پوس نه کوي شهره مطلب ته کمز نه راغلي یا تبلیغ ولرې څو دا ته پوس نه کوي دا یا چاته دا د دی چې مل مکه کلی راغلي کلی ولا باندې واجب یې موږ پراس د وی درواجب دي په ټول کلیواله بجلې راغله ده کلیه کار ل راغله ټولو سر راغله ته تبلیغواله ټولو باندې واجب دي چې وسره کړي لازم دي دا غنه ته پوسګي ته خیال ساتي بیان ځان خبره د ملما ته ځان خبره ملمستي ځان خبره او ک یو کس ل راغله کورواله نه غ باندې لازم دي چې دغه اکرام بلکې حدیث کې رازي نبی رسول الله پرمې منکانو بالله والل اخر فليکرم ضيف کو سوک الله واخره منينو اکرام دي چې دا د ایمان تقاضا داللا د منلو د اخرت تقاضا درځي ململ می سګي اکرام کوي دلته تپوس پکاري بس داني جدي سره راغله او سره نو راغله بس خپل موضوع کاځه درځي تیري شو ته سره مکینه او مته تپوس کوي کمزانه راغلو سرګاره وبدي جمعت کې دی نه ململ می اکرام عزت پیغمبرۍ انداز ایبراهيم عليه السلام ټیم دروټه ډارې کوڅه کې بیٹه مې ته تپوس بیا ګونان نه وزریبه جین خبر ځانته لګن بلکې مزبان لم خیال ساتل پکار دي بيټې مرازینو مخ کې وې جله ځار اعظم خروټه بلار کوم خبر ځانته ریار اعظم اتاو سربا خرم ناګلم خیال پکار دی او میزبانه پر د اصول دي چې ټیم د روټه دا وراګنه بس بیا ته پوس نه لري پکار غنیمه قولی نه اجز بس ما قولی یار کی د وروګ بپې مو ګناګار بې کورټه بمنو خوري خبر ځانته لګن دا د ټیم د روټه دا راګستل ابراهيم عليه السلام ډایرک لاله خوراک بهر حلل فقر ربو غلي مته نږدې بهترین اندازم دادې چې ملمت روټه سړې راډي کی دي دا نه چې ملمه اور پسل کړه کوئی ګرځي خبر ده نه یو دې مجبورۍ او پریشانی او کډغي هو بهترین اندازدار چې ملمه کمزکی سړې کې نه خوراک او پسل تسکي نو دی چې زموږ تديان تهم غام هم خاده کې جمعه تر اړه پجام بیا خوریه او کې د دې ځکه پینځال ته جوړه کوله که پینځته سره زیاته وخت ولاري شپږده سره ځو ته د سره ځه دا بهترین ترين انداز نه دي خبر ده تر لگا نو فقربوه الیه ابراہیم علیه السلام خوراک نږدې کې غیته خوراک قالا ته کول خوراک نه کو پرشتي قالو پر مری ابراہیم علیه السلام لا ته کول ته سونو خور پته ولګې دې ابراہیم علیه السلام ته د نمک پته لګې دې نو داسري پرشتي دې د غومان چې انسانان دی مل باندې بیٹه مرغلې دي ورا شو روټه والا روټه والا رانو روټه والا سکلا راळा مزدازه پور ډیر دې به تاسو تنګي کې وې چو غدې او واپس سماي ریسکو کوم واپس سماي او پاسمان کې ریسکو کوم رځښتا سو دې پلک دا الله تعالی سره البته لیکي اسباب د رزق دي باران وغیر ورنارازي واما واسدی تو ادونا چتا وسره وا د کول شي په رب السمايه الله وي پس قسم مي دي پر اب د اسمان ول او د ذمکه باندي انه يقينندک خبر چ مخ د حق د ثابت د مثل ما انکم تنطقون په مثل د دي چې کینن تاسو خبري کوي بس دغه مثال والے اهل اتاکا ایا راغله د تاته پیغمبر حدیث زائف ابراهیم المکرمین خبر او واقعا د ملمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین چ عزت ورکړی شوی د ملمنو چې پرشتي دی اید دخلو علیه ای پاگا وقت کچی داخل شیغ باندی نفقالو پسو یغی سلام آینی سلام کو سلام سرا قالاو ابراہیم علیہ السلام سلام, سلام ان سلام سلام دیتا سباندی قوم منکرو نوزل کے ویچی حکوم ناشنا ہے فراغ الہ احلی پسراغیم خفیتن راگه ایلا احلی احل خپلتا کوران احلی خپلتا نفجاہ بعجل سمین پس رات لیو کلورا ایلیو سخیل را رد کریشی وی لرا نفقر رب احوی لیم پس نیزدیو کاغی تا قالا پسوی قالا وی ابراہیم علیہ السلام لا تاکولون تا سول خوراک نکوی یعنی پتو چې د وجدہ پرشتی مستینا مستینا